Jobb könyve Első rész Volt úszföldjén egy ember, akinek jobb volt a neve. Ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő volt és bűngyűlölő. Születék pedig néki hét fia és három leánya, és vala az ő marhája, hétezer ezer teve és ötszáz igabarom és 500 szamár, cselédje is igen sok volt, és ez a férfiú nagyobb volt keletnek minden fiánál. Eljártak vala pedig az ő fiai egymáshoz és vendégséget szerzének otthon kiki a maga napján. Elküldtek és meghívták vala az ő három hugukat is, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak vala, Elkülde értük jobb, és megszenteli őket, és jó reggel felserkene, és áldozik vala égő áldozattal, minnyájuk száma szerint, mert ezt mondja vala jobb, hát ha védkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen az ő szívükben. Így cselekedik vala jobb minden napon. Lőn pedig egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az úr előtt, és eljöve a sátán is közöttük. És mondta az úra sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és át meg átjártam a földet. És mondta az úra a sátánnak, észrevettedé az én szolgámat, jobbot. Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő felelt pedig az Úrnak a sátán is mondta, vagy ok nélkül félié jobb az Istent. Nem te vettedék körülőt, magát, házát és mindenét, amilyen van? Kezemunkáját megáldottad, marhája igen, elszaporodott a földön. De bocsásd csak, Reá, te kezedet! Verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Az Úr pedig mondta a sátánnak, íme, Mindazt, amilyen van, kezedbe adom. Csak ő magára ne nyújts ki kezedet. És kiment a sátán az úr elől. Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és leányai esznek és bort vala az ő elsőszülött bátyoknak házában, és követ jöve Jobbhoz, és monda, az ökrök szántanak, a szamarak pedig mellettük legelésznek vala, de a sabeusok rajtuk ütének, és elhajták azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölék meg, csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még szól vala ez, mikor jöve egy másik, és monda, Istennek tüze esik le az égből, és megégeti a juhokat és a szolgákat, és megemészté őket, csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még ez is szól amikor jöve egy másik, és monda, A káldeusok három csapatot alkotálnak, és ráütének a tevékre, és elhajták azokat, A szolgákat pedig fegyverrel ölék meg, csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még ez is szólval, amikor jöve egy másik, és monda, a te fiaid és lányaid esznek, és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyoknak házában, és íme nagy szél támad a puszta felől, megrendíté a ház négy szegletét, és rászakadt a gyermekekre, és meghaltak. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Akkor fel kell egy jobb, megszaggatá köntösét, megberetvállá a fejét, és a földre esett, és leborult, és monda. Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Mindezekben nem vétkezik jobb, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedik. Második rész Lőn pedig, hogy egy napon eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, eljöve a sátán is közöttük, hogy udvaroljon az Úr előtt. És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az Úrnak, és mondta, körül kerültem, és át meg átjártam a földet. Mondta pedig az Úr a sátánnak, észrevettedé az én szolgámat, jóbot, bizony nincs a földön olyan, mint ő. Fethetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll az ő fethetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül megült, meg őt. És felelt a sátán az úrnak, és monda, bőrt bőrért, de mindent, amilyen van, odaad az ember az életéért. Azért bocsásd ki csak a te kezedet, és verd meg őt csontjában és testében, avagy nem átkozé meg szentől szembe téged. Monda pedig az úra sátának, Íme kezedbe van ő, csak életét kímélt, és kiment a sátán az úr elől, és megveri jobbot undok fekéjel, talpától fogva fejetetejéig. és vőnek cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ül vala a hamu közepette. Monda pedig ő néki az ő felesége. Erősen állasz még mindig a te fedhetetlenségedben. Átkozd meg az Istent, és hajj meg! Ő pedig mondané ki, úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők él. Mindezekben sem vétkezik jobb az ő ajkaival. Mikor pedig meghallál jobbnak három barátja mindezt a nyomorúságot, amely esett vala rajta, eljöve mindenik az ő lakóhelyéből, a témáni Elifáz, a soki Bildád és a namai szófár és elvégezék, hogy együtt mennek be, hogy bánkodjanak vele és vigasztalják őt. És amint ráveték szemüket távolról, nem ismerték meg őt, és fennhangon zokognak vala, azután pedig megszaggaták kiki a maga köntösét, és porthintének fejükre ég felé. És ülének vele hét napon és hét éjszakán a földön, és nem szól a egyetlen egy szót egyik sem, mert látják valahogy igen nagy az ő fájdalma. Harmadik rész. Azután megnyitál jobb az ő száját, és megátkozál az ő napját, és szól a jobb, és monda. Vessenél el az a nap, amelyen születtem, és az az éjszaka, amelyen azt mondták, fiú fogantatott. Az a nap legyen sötétség. Ne törődjék azzal az Isten onnét felül, És világosság ne fénylék azon. Tartsa azt fogva a sötétség és a halál árnéka, A felhő lakozzék rajta, Nappali borulatok tegyék rettenetessé. Az az éjszaka, Sűrű sötétség fogja be azt, Ne soroztassék az az esztendők napjaihoz, Ne számláltassék a hónapokhoz. Az az éjszaka, Legyen az magtalan, ne legyen örvendezés azon. Átkozzák meg azt, akik a nappalt átkozzák, akik bátrak felingerelni a leviatánt. sötétüljenek el az ő estvéjének csillagai. Várja a világosságot, de az ne legyen, és ne lássa a hajnalnak pírját. Mert nem zárta be az én anyám méhének ajtait, és nem rejtette el szemeim elől a nyomorúságot. Miért is nem haltam meg fogantatásomkor? Miért is ki nem múlta, mihelyt megszülettem? Miért vettek fel engem térdre, és miért az emlőkre, hogy szopjam? Mert most feküdném, és nyugodnám, aludnám, és akkor nyugton pihenhetnék. Királyokkal és az ország tanácsosaival, akik maguknak kőhalmokat építenek, vagy fejedelmekkel, akiknek aranyuk van, akik ezüsttel töltik meg házaikat. Majd miért nem lettem olyan, mint az elásod, idétlen gyermek, Mint a világosságot sem látott kis dedek? Ott a gonoszok megszűnnek a fenyegetéstől, És ott megnyugosznak, akiknek erejük ellankadt. A foglyokat mind megnyugosznak, nem hallják a szorongatónak szavát. Kicsiny és nagyot egyenlő, és a szolga az ő urától szabad. Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, És életet a keseredett szívőeknek? Akik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett kincset. Akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót. A férfiúnak, aki útvesztőbe jutott, és akit az Isten bekerített körös körül, mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sóhajtásain ömölnek, mint habok. Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám. És amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, Mert nyomorúság támad rám. Negyedik rész És felelt a témáni elifáz és monda. Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszedély. De hát ki bírná magát a beszédben? Íme sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted. A tántorgót, a te beszédeit fenntartották, és a reszkető térdeket megerősítetted. Most, hogy rád jött a sor, zokon veszed, hogy téged ért a baj, erre Nem bizalmadé a te Isten félelmed, és nem reménységedé utainak becsületessége. Emlékezzél, kérlek, ki az, aki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak? Amint én láttam, akik hamisságot szántanak és gonosságot vetnek, ugyanazt aratnak. Az Istennek lehelletétől elvesznek, az ő haragjának szelétől elpusztulnak. Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése és az oroszlán kölykök fogai megsemmisülnek. Az ag oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nőstény oroszlán kölykei elszélednek, szólópoczék hozzám, és valami nezüté meg abból fülemet. Éjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket, félelem szállan reális rettegés, és megreszketteté minden csontomat. Valami szellem suhant el előttem s testemnek szőre felborzolódék. Megálla, de ábrázatját föl nem ismerém. Egy alak volt szemeim előtt, mély csend, és ilyen szót hallék. Vajon a halandó igazé Istennél? Az ő teremtője előtt tisztaé az ember? Íme az ő szolgáiban sem bízhatik, és az ő angyalaiban is talál hibát. Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, akiknek fundamentumok a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a mojnál. Reggeltől estig gyötrődnek, s anélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre. Ha kiszakítatik belőlük sátorok kötele, nem halnaké -e meg, és pedig bölcsesség nélkül. Ötödik rész. Kiáll csak. Van-e, aki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz? Mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyüt pedig buzgóság veszti el. Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajléke. Fiai messze estek a szabadulástól, a kapuban megrontatnak, mert nincs, aki kimentse őket. Amit learatnak néki, az éhező eszi meg. A töviskerítésből is elviszi azt, kincseiket törvetők nyelik el. Mert nem porból támad a veszedelem, és nem földből sarjad a nyomorúság, hanem nyomorúságra születik az ember, amint felfelé szállnak a parás szikrái. Azért én a mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet, aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csodákat, amiknek száma nincsen, aki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát, hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa. Aki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szántékukat kezeik véghez ne vihessék. Aki megfogja a bölcseket az ő családságokban, és a hamisak tanácsát hiába valóvá teszi. Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka. Aki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájuktól, és az erősnek kezéből a szegény, hogy legyen reménysége a szegénynek, És a hamisság befogja az ő száját. Íme, boldog ember az, akit Isten megdorgál. Azért a minden hatónak büntetését meg ne utáljad, Mert ő megsebez, de be is kötöz, Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, És a hetedikben sem illet a veszedelem téged, az éhínségben megmentéged a haláltól és a háborúban a fegyveres kezektől. A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik. A pusztulást és a drágaságot neveted, és a fene sem félsz, mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled. Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod. És ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt. Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű. Éretkorban térsz a koporsóba, amint a maga idejében takarítatik be a learatott gabona. Íme, ezt kutattuk mi ki. Így van ez. Hallgas erre. Jegyezd meg magadnak. Hatodik rész. Jobb pedig felelt, és monda. Ó, oh, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, És az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba, Bizony súlyosabb ez a tenger fővenyénél, Azért balgatagok az én szavaim, Mert a mindenható nyilai vannak én bennem, Amelyeknek mérge emészti az én lelkemet, És az Istennek rettentései ostromolnak engem. Ordíté a vatsza már a zöld füvön, vagy bőgé az ökör az ő abrakja mellett? Vajon ízetlen, sótalan étket esziké az ember, avagy kellemes íze van -e a a fehérnek? Lelkem iszonyodik érinteni is, olyanok azok nekem, mint a megromlott kenyér. Ó, ha az én kérésem teljesülne, és az Isten megadná, amit reménylek, és tetszenék Istennek, hogy összetörjön engem, Megoldanák kezét, hogy szétvagdaljon engem. Még akkor lenne valami vigasztalásom, Ujjonganék a fájdalomban, amely nem kímél, Mert nem tagadtam meg a szentnek beszédét. Micsoda az én erőm, hogy várakozzam? Mi az én végem, hogy tűrtöztessem magam? Kövek ereje éj az én erőm, Avagy az én testem acélból van éj, Hát nincsen és segítség számomra, avagy a szabadulás elfutotté tőlem. A szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Atyám fiai hűtlenül elhagytak, mint a patak, amint túláradnak medrükön a patakok, amelyek szennyesek a jégtől, amelyekben olvadkó hömpölyög. Mikor átmelegülnek, elapadnak, A hőség miatt fenékig száradnak, Letérnek útjukról a vándorok, Felmennek a sivatagba utánuk és elvesznek, Nézegetnek utánuk téma vándorai, Sébának utasai bennük reménykednek, Megszégyellik, hogy bíztak, Közel mennek és elpirulnak. Így lettetek ti most semmivé, Látjátok a nyomort és féltek. Hát mondtam én, Adjatok nékem valamit, és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem. Szabadítsatok ki engem az ellenség kezéből, és a hatalmasok kezéből vegyetek ki engem. Tanítsatok meg, és én elnémulok, és amiben tévedek, értessétek meg velem. Ó, mi hathatósak az igaz beszédek, de mit ostoroz a ti ostorozásotok? Szavak ostorozására készültöké hiszen a szélnek valók a kétségbe esetnek szavai. Még az árvának is néki esnétek, és sírt ásnátok a ti barátotoknak is. Most hát, tessék néktek rám tekintenetek, és szemetekbe csak nem hazudom. Kezdjétek újra, kérlek, ne legyen hamisság. Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll. Van-e az én nyelvemen hamisság? vagy az én ínyem nem veheti -e észre a nyomorúságot. Hetedik rész Nem rabszolga élete van -e az embernek a földön, és az ő napjai nem olyan oké, mint a béresnek napjai. Amint a szolga kívánja az árnyékot, és amint a béres reményli az ő bérét, úgy részesültem én keserves hónapokban, és nyomorúságnak éjszakáj jutottak számomra. Ha lefekszem, azt mondom, mikor kelek föl. De hosszú az estve, és betelek a hánykolódással reggeli szürkületik. Testem férgekkel van fedve, és a pornak piszokjával bőröm összehúzódik, és meggennyed. Napjaim gyorsabbak voltak a vetélőnél, és most reménység nélkül tűnnek el. Emlékezzél meg, hogy az én életem csak egy lehellet, és az én szemem nem lát többé jót. Nem lát engem szem, amely rám néz. Te rám vetett szemed, de már nem vagyok. A felhő eltűnik és elmegy, így aki leszáll a sírba nem jő fel többé. Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé. Én sem tartóztatom hát meg az én számat, szólok az én lelkemnek fájdalmában, és panaszkodom az én szívemnek keserűségében. Tenger vagyok én, avagy ced hal, hogy ört állítasz ellenem. Mikor azt gondolom, megvigasztal engem az én nyoszolyám, megkönnyebbíti panaszolkodásomat az én ágyas házam, akkor álmokkal rettentesz meg engem. És látásokkal háborítasz meg engem, úgyhogy inkább választja a lelkem a megfolytatást, inkább a halált, mint csontjaimat. Utálom, nem akarok örökké élni. Távozzál el tőlem, mert nyomorúság az én életem. Micsoda az ember, hogy őt így nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod rá. Meglátogatod őt minden reggel és minden szempillantásban próbálod őt? Míg le nem fordítod el tőlem szemedet, nem távozol csak addig is tőlem, amíg nyálamat lenyelem. Vétkeztem. Mit cselekedjem én néked, ó embereknek őrizője? Miért tettél ki céltáblául magadnak? Miért legyek magamnak is terhére? És miért nem bocsátod meg vétkemet? és nem törlöd el az én bűnömet, hiszen immár a porba fekszem, és ha keresel engem, nem leszek. 8. rész Akkor felelt a suki bildád és mondd. Meddig szólasz még e féldéket, És lesz a te szádnak beszéde sebes szél? Elforgatjai Isten az ítéletet, Avagy a mindenható elforgatjai az igazságot. Ha a te fiaid védkeztek ellene, Úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket. De ha te az Isten buzgón keresed, És a mindenhatóhoz bocsánatért könyöröks, Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajléká, És ha előbbi állapotod szegényes volt, ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra. Mert mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyéke földön. Nem tanítanak é meg azok téged, nem mondják é meg néked, és nem beszélik é meg szívük szerint néked, felnöveketik é a kák a mocsár nélkül, felnyúlik é a sás víz nélkül, még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb leszárad. Ilyenek az ő ösvényeik mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész mivel szétfoszol bizakodása és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló. Házára támaszkodik és nem áll meg, kapaszkodik belé és nem marad meg. Bőnedvességű ez a napfényen is, és ágazata túlnő a kertjén. Gyökerei átfonódnak a kőhalmon, átfúródnak a szikla rétegen. Ám ha kírtják helyéről, megtagadja ez őt. Nem láttalak. Íme ez az őt pályájának öröme, és más hajt ki a porból. Íme az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem állt előmenetelt. Még betölti szádat nevetéssel, és ajkaidat vigassággal. Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül. 9. rész Felelt pedig jobb és monda Igaz, jól tudom, hogy így van, hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél. Ha perelni akarna ő vele, ezer közül egy sem felelhetne meg néki. szívű és hatalmas erejű, kiszegülhetne ellene, hogy épségben maradjon. Aki hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik, és megfordítja őket haragjában. Aki kirengeti helyéből a földet úgy, hogy oszlopai megrepedeznek. Aki szól a napnak, és az fel nem kél, és bepecsételi a csillagokat. Aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos. Aki teremtette a göncölszekeret, a kaszás csillagot, és a fiastyúkot, és a délnek titkos tárait aki nagy dolgokat cselekszik megfoghatatlanul és csodákat megszámlálhatatlanul. Íme, elvonul mellettem, de nem látom, átmegy előttem, de nem veszem észre. Íme, ha elragad valamit, kiakadályozza meg, kimondhatja neki, mit cselekszel. Ha az Isten el nem fordítja az ő haragját, alatta meghajolnak ráhápszinkosai is. Hogyan felelhetnék hát én meg ő néki? És lelhetnék vele szemben szavakat, Aki, ha szinte igazam volna sem felelhetnék néki, Kegyelemért könyörögnék ítélő bírámhoz. Ha segítségül hívnám és felelne is nékem, Mégsem hinném, hogy szavamat fülébe vevé. Aki forgószélben rohan meg engem, És ok nélkül megsokasítja sebeimet, nem hagyna még lélegzetet se vennem, Hanem keserűséggel lakatna jól. Ha erőre kerülne a dolog, Éme ő igen erős, És ha ítéletre, Kitűz neki én nékem napot. Ha igaznak mondanám magamat, A szájam kárhoztatna engem, Ha ártatlannak bűnössé tenne engemet. Ártatlan vagyok, nem törődöm lelkemmel, utálom az életemet. Mindegy ez. Azért azt mondom, elveszítő ártatlant és gonoszt. Ha ostorával hirtelen megöl, neveti a büntelenek megpróbáltatását. A föld a gonosz kezébe adatik, aki az ő bíráinak arcát elfedezi. Nem így van? Kicsoda hát ő. Napjaim gyorsabbak valának a futónál, Elfutának, nem láttak semmi jót. Ellebbentek, mint a gyorsan járó hajók miként zsákmányára csapak eselyű. Ha azt mondom, nosza, elfelejtem panaszomat, felhagyok haragoskodásommal és vidám leszek. Megborzadok azért mindenféle fájdalmamtól. Tudom, hogy nem találsz büntelennek engem. Rossz ember vagyok én, minek fárasszam hát magamat hiába. Ha hóvízzel mosakodom is meg, ha szappannal mosom is meg kezeimet, akkor is a posványba tanál engem, és azért ruháim is utálnának engem. Mert nem ember ő, mint én, hogy néki megfelelhetnék, és együtt bőrbe állanánk. Nincs is közöttünk, igaz látó, aki kezét közbe vethesse kettőnk között. Venné csak el rólam az ő vessejét, És az ő rettentésével ne rettegtetne engem, Akkor szólanék, és nem félnék tőle, Mert nem így vagyok én magammal. Tizedik rész Lelkemből utálom az életemet, Megereztem felőle panaszomat, Szólok az lelkem keserűségében, Azt mondom az Istennek, ne kárhoztas engem, a tudtomra, miért per lesz velem. Jó é az néked, hogy nyomorgatsz, hogy megutálod kezednek munkáját, és a gonoszok tanácsát támogatod. Testi szemeid vannak én néked, és úgy látsz é te, mint a halandó lát, mint a halandónak napjai, olyanoké a te napjaid, avaj a te éveid, mint az embernek napjai hogy az én álmokságomról tudakozol, és az én védkem után kutatsz. Jól tudod te azt, hogy én nem vagyok gonosz. Még sincs, aki kezedből kiszabadítson. Kezeit formáltak engem, és készítének engem egészen körös körül, és mégis megrontasz engem. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedény úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem? Nem úgy öntélél engem, mint a tejet, és mint a sajtot megoltottál engem. Bőrrel is hussal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem. Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. De ezeket elrejtetted a te szívedben, és tudom, hogy ezt tökélted el magadban. Ha védkezem, mindjárt észreveszed rajtam, és bűnöm alól nem mentesz föl engem. Ha istentelen vagyok, jaj nekem! Ha igaz vagyok sem, emelem föl fejemet eltelve gyalázattal, de tekints nyomorúságomra. Ha pedig felemelkednék az, mint oroszlán kergetnél engem, és ismét csoda fájdalmakat bocsátanál reám, Megújítanád a te bizonyságaidat ellenem, Megöregbítenéd a te bosszúállásodat rajtam, Változó és állandó sereg volna ellenem. Miért is hoztál ki engem anyámnak méhéből? Vaj, ha meghaltam volna, És szem nem látott volna engem. Lettem volna, mintha nem is voltam volna. Anyámnak méhéből sírba vittek volna. Hiszen kevés napom van még, Szűnjék meg, forduljon el tőlem, hadd viduljak fel egy kevéssé, Mielőtt oda megyek, honnét nem térhetek vissza. A sötétségnek és a halál árnyékának földjébe. Az éjféli homálynak földjébe, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége. Hol nincs rend és a világosság olyan, mint a sűrű sötétség. 11. rész. Felelt a nalmából való szófár, és monda, a sok beszédre ne legyen -e felelet, avagy a csácsogó embernek legyené -e igaza. Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is, és ne legyen, aki megszégyenítsen. Azt mondod, értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt. De vaj, ha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened, és jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből. Az Isten mélységét elérheted a avagy a minden hatónak tökéletességére eljuthatsz é Magasabb az égnél, Mit teszel tehát, mélyebb az alvilágnál, hogy ismerheted meg? Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél. Ha megtapos, elzár és ítéletet tart, kiakadályozhatja meg. Mert ő jól ismeri a család embereket, látja az álnokságot, még ha nem figyelmez is arra, és értelmessé teheti a bolond embert is, és ember részülheti a vadszamár csikóját is. Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, akkor a te arcodat fölemelhetnéd nélkül erős lennél és nem félnél. Sőt, a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről úgy emlékeznél meg arról. Ragyogobban kellne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel, akkor bíznál, mert volna reménységed, és ha széttekintenél biztonságban aludnál. Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt, sokan hízelkednének néked. De a gonoszok szemei elepednek, Menedékük eltűnik előlük, és reménységük a lére kilehallása. 12. rész. Felelt erre Jobb, és monda Bizonyára ti magatok vagytok a nép, és veletek kihal a bölcsesség. Nekem is van annyi eszem, mint nektek, és nem vagyok alábbvaló nálatok, és ki ne tudna ilyen féléket? Kikacagják a saját barátai azt, mint engem, aki Istenhez kiállt, és meghallgatja őt? Kikacagják az igazat, az ártatlan. A szerencsétlen megvetni való, gondolja, aki boldog. Ez vár azokra, akiknek lábuk roskadoz. A kóborlók sátrai csendesek és bátorságban vannak, akik ingerlik az Istent, és aki kezében hordja Istenét. Egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait azok megmondják néked vagy beszélj a földdel, és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül, melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt? Akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. Nem, de nem a fül próbálja-é meg a szót, és az íny kóstolja meg az ételt. A vén emberekben van-é a bölcsesség, és az értelem a hosszú életbené. Ő nála van a bölcsesség és hatalom, ővé a tanács és az értelem. Íme, amit leront, nem épül fel az. Ha valakire rázárja az ajtót, nem nyílik föl az. Íme, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak. Ha kibocsátja őket, felforgatják a földet. Ő nála van az erő és okosság, Ővé az eltévejedett, és aki tévejésre visz. A tanácsadókat fogságra viszi, és a bírákat megbolondítja. A királyok bilincseit feloldja, és övetköd derekukra. A papokat fogságra viszi, és a hatalmasokat megbuktatja. Az ékesen szólótól eltávolítja a beszédet, és a vénektől elveszi a tanácsot. Szégyen zúdít az előkelőkre, és a hatalmasok övét megtágítja feltárja a sötétségből a mélységes titkokat és a halálnak árnyékát is világosságra hozza. Nemzeteket növel fel, azután elveszti őket. Nemzeteket terjeszt ki messzire, azután elűzi őket. Elveszi eszüket a földnépe vezetőinek és úttalan pusztában bújdostatja őket és világtalan sötétben tapogatóznak és tántorognak, mint a részek. 13. rész. Íme, mindezeket látta az én szemem, hallotta az én fülem, és megértette. Amint ti tudjátok, úgy tudom én is, és nem vagyok alábbvaló nálatok. Azonban én a mindenhatóval akarok szólani, Isten előtt kívánom védeni ügyemet, mert ti hazugságoknak mesterei vagytok, és minnyáján haszontalan orvosok. Vaj, ha legalább mélyen hallgatnátok, az még bölcsességetekre lenne. Halljátok meg, kérlek, az én feddőzésemet, és figyeljetek az én számnak pörlekedéseire. Az Isten kedvéért szóltok -é hamisságot, és ő érette szóltok-é csalárdságot. Az ő személyére néztek -é, ha Isten mellett tusakodtok. Jó lesz az, ha egészen kiismer benneteket, avagy megcsalhatjátok-é őt, amint megcsalható az ember. Keményen megbüntet, ha titkon vagytok is személyválogatók. Az ő fensége nem rettenté meg titeket. A tőle való félelem nem szállé reátok. A ti emlékezéseitek hamuba írott példabeszédek. A ti menedékfáraitok sárvárak. Hallgassatok! Ne báncsatok! Hadd szóljak én! Akármi essék is rajtam. Miért szaggatnám fogaimmal testemet, és miért szorítanám markomba lelkemet? Íme megöl engem, nem reménylem. Hiszen csak utaimat akarom védeni előtte. Sőt, az lesz nékem segítségül, hogy képmutató nem juthat elébe. Hallgassátok meg figyelmetesen az én beszédemet, vegyétek füleitekbe az én mondásomat. Íme előterjesztem ügyemet, tudom, hogy nekem lesz igazam. Ki az, aki perelhetne velem, ha most hallgatnom kellene, úgy kimúlnék. Csak kettőt ne cselekedj velem színed elől, akkor nem rejtőzöm el. Vedd le rólam kezedet, és a te rettentésed ne rettentsen engem. Azután szólíts, és én felelek, avagy én szólok hozzád, és te válaszolj. Mennyi bűnöm és védkem van nekem? Gonosságomat és védkemet adtudtomra. Miért rejted el arcodat, és tartasz engem ellenségedül? A letépett falevelet rettegted rettegteted és a száraz pozdorját üldözödé, hogy így sok keserűséget szabtál Reám, és az én ifjúságomnak védkét örökölteted velem, hogy békokba teszed lábaimat, vigyázol minden én utamra, és vizsgálod lábaimnak nyomát. Az pedig elsenyved, mint a redves fa, mint ruha, amelyet moly emészt. Tizennegyedik rész az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő. Mint a virág, kinyílik és elhervad, és eltűnik, mint az árnyék, és nem állandó. Még az ilyen ellen is felnyitod és szemeidet. Tennem magaddal törvénybe állítasz szé engem. Ki adhat tisztát a tisztát alamból? Senki. é meghatározva napjai. Az ő hónapjainak számát te tudod, Határt vetettél néki, amelyet nem hághatát. Fordulj el azért tőle, hogy nyugodalma legyen, Hogy legyen napjában annyi öröme, mint egy béresnek. Mert a fának van reménysége. Ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai ellen fogynak. Még ha megaggodik is a földben a gyökere, És ha elhal is a porban törzsöke, A víznek illatától kifakad. Ágakat hajt, mint a csemete. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad, úgy fekszik le az ember és nem kér fel. Az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból. Vaj, ha engem a holtak országában tartanál, Rejtegetnél engemet addig, amíg elmúlik a te haragod, határt vetnél nekem, azután megemlékeznél rólam. Ha meghal az ember, vajon feltámadé, akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míg nem elkövetkeznék az én elváltozásom. Szólítanál, s én felelnék néked, kívánkoznál a te kezednek alkotása után. De most... Számlálgatod az én lépéseimet, és nem nézed el az én védkeimet. Gonosságom egy csomóba van lepecsételve, és hozzáadod bűneimhez. Még a hegy is szétomlik, ha eldől. A szikla is elmozdul helyéről. A köveket lekoptatja a víz, a földet elsodorja annak árja, az ember reménységét is úgy teszed semmivé. Hatalmaskodon rajta szüntelen, is ő elmegy, megváltoztatván az arcát, úgy bocsátod előtt. A tisztesség éri is fiait, nem tudja. Ha megszégyenülnek, nem törődik velük. Csak önmagáért fáj még a teste, és a lelke is önmagáért kesereg. 15. rész Majd felelt a témámból való elifáz és monda. Vajon a bölcs felelheti ilyen szeles tudományal és megtöltheti a hasát keleti széllel. Vetekedvén oly beszéddel, amely nem használ, és oly szavakkal, amelyekkel semmit sem segít. Te már semmivé akarod tenni az Isten félelmét is, és megkevesbíted az Isten előtt való buzgolkodást is. Mert gonoszságod oktatja a te szádat, és a csalárdok nyelvét választottad. A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajkait bizonyítanak ellened. Te születtél -é az első embernek, előbb formáltattál mint a halmok. Az Isten tanácsában hallgatódsz -tál -é, és a bölcsességet magadhoz ragadtad-é. Mit tudsz te, amit mi nem tudunk, és mit értesz olyat, ami nálunk ne volna meg? Ősz is, is van közöttünk, jóval idősebb a te atyádnál. Csekészségeké előtted Istennek végaztalásai és a beszéd, amely szelíden bánt veled. Merre ragadt téged a te szíved, és merre pillantottak a te szemeid, hogy Isten ellen fordítod a te haragodat, és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon? Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, aki asszonytól születik. Íme, még az ő szenteiben sem bízik, az egek sem tiszták az ő szemében. Mennyivel kevésbé az utálatos és megromlott ember, aki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet? Elmondom neked, hallgass reám, s amint láttam, úgy beszélem el, amit a bölcsek is hirdettek, és nem titkoltak el, mint atyáiktól valót. Akiknek egyedül adatot vala a föld, és közöttük idegen nem megy vala. Az istentelen kínozza önmagát egész életében, és az erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma. A félelem hangja cseng az ő füleiben, a békesség idején tör rá a pusztító. Nem hiszi, hogy kiút a sötétségből, mert kart hegyére van ő kiszemelve. Kenyér után futkos, hogy hol volna, tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja. Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés, leverik őt, mint valami háborúra felkészült király. Mert az Isten ellen nyújtotta ki kezét, és erősködött a minden ható ellen. Kinyújtott nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt. Mivel befedezte az arcát kövérséggel, és hájat borított tomporára, és lakozott elrombolt városokban, lakatlan házakban, amelyek dülőfélben vannak, meg nem gazdagodik, vagyona meg nem marad, jószága nem lepi el a földet. Nem menekül meg a sötétségtől, sarjadékát lángperzseli el, és szájának lehelletétől pusztul el. Ne higgyen a hívságnak, aki megcsalatott, mert hívságlészen annak jutalma. Nem idejében telik el élete, is az ága ki nem virágzik. Lehullajtja, mint a szőlő vesző az ő egresét, elhánja, mint az olajfa az ő virágát, mert a képmutató népe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat. Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhük családságot érlel. 16. rész Felelt pedig jobb, és monda: Eféle dolgokat sokat hallottam, nyomorult vigasztalók vagytok ti minnyájan. Vége lesz én már a szeles beszédnek, vagy mi ingerel téged, hogy így felelsz? Én is szólhatnék úgy, mint ti, csak volna a ti lelketek az élelkem helyén. Szavakat fonhatnék össze ellenetek, csóválhatnám miattatok a fejemet. Erősíthetnélek titeket csak a szájammal és ajkai mozgása kevesbítené fájdalmatokat. Ha szólnék is, nem kevesbednék a keserűségem. Ha veszteglek is, micsoda távozik el tőlem. Most pedig már fáraszt engemet. Elpusztítád egész házam népét. Hogy összenyomtál engem, ez bizonyság lett. Felkelt ellenem az én ösztövérségem is, szemtől szembe bizonyít ellenem. Haragja széttéppett és üldöz engem, fogait csikorgatta rám, ellenségemként villogtatja felém tekintetét. Feltátották ellenem szájukat, gyalázatosan arcul csapdostak engem, összecsődültek ellenem. Adott engem az Isten az álnoknak és a gonoszok kezébe ejte engemet. Csendességben valék, de szétszaggata engem. Nyakszírter ragadott és szétszúzott engem, céltáblává tűzött ki magának. Körülvettek az ő íjászai. Veséimet meghasítja és nem kímél, epémet a földre kiontja. Rést rés után tör rajtam, és rám rohan, mint valami hős. Zsákruhát varrék az én fekélyes bőrömre, és a porba furtam be az én szarvamat. Orszám a sírástól kivörösödött, szempilláimra a halál a szállt noha erőszakosság nem tapad kezemhez, és az én imádságom tiszta. Ó föld, az én véremet ellet akart, és ne legyen hely az én kiáltásom számára. Még most is íme az égben van az én bizonyságom, és az én tanúim a magasságban, csúfolóim a saját barátaim, azért az Istenhez sír fel az én szemem, hogy ítélje meg az embernek Istennel, és az ember fiának az ő fele barátjával való dolgát. Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír. Tizenhetedik rész Még mindig csúfot űznek belőlem, Szemem az ő patvarkodásuk között virraszt. Kezest magadnál rendelj, kérlek nékem, különben kicsap velem kezet. Mint hogy az ő szívüket elzártad az értelem elől, azért nem is magasztalhatod fel őket. Aki prédává juttatja barátait, annak fiainak szemei elfogyatkoznak. Példabeszéddétőn engem a népek előtt, és ijesztővé lettem előttük. A bosszúság miatt szemem elhomályosodik, és minden tagom olyan, mint az árnyék. Elálmélkodnak ezen a becsületesek, és az ártatlan a képmutató ellen támad. Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. Nosza hát, térjetek ide minnyájan! Jöjjetek, kérlek, úgysem találok bölcset köztetek! Napjaim elmúlának, szívemnek kincsei, tervei meghiusulának. Az éjszakát nappallá változtatják, és a világosság csak hamar sötétségé lesz. Ha reménykedem is, a sír már az én házam, a sötétségben vetettem az én ágyamat. A sírnak mondom, te vagy az én atyám, a férgeknek pedig ti vagytok az én anyám és néném. Hol tehát az én reménységem? Kitörődik azért reménységemmel. Leszáll az majd a sír üregébe, Velem együtt nyugoszik a porban. 18. rész Felelt pedig a sukhi bildád és monda. Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg a dolgot, azután szóljunk. Miért állítatunk barmoknak, És miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben? Te éretted, aki szaggatja lelkét haragjában, vajon tiké a föld, és felszakasztatiké a kőszikla helyéről? Sőt, inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzüknek szikrája. A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövétneke kialszik felette. Erős léptei aprókká lesznek, saját tanács meg őt. Mert lábaival hálóba bonyolódik, és óverem felett jár. A sarka törbe akad, és keletce fogja meg őt. Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő szokott tösvényén. Mindenfelől félelmek rettentik őt, és üldözik őt lépten nyoman. Ésség emészti fel az ő erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett. Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje. Eltűnik sátorából az ő bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik ő. Az lakik sátorában, aki nem az övé, és hajlékára kénkövet szornak. Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága. Emlékezete elvész a földről, még az utcákon sem marad fent a neve. A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt. Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradék az ő tanyáján. Az ő pusztulásától megborzadnak, akik következnek, és rettegés fogja el a most élő embereket. Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, aki nem tiszteli Istent. 19. rész Felelt pedig jobb, és monda. Meddig búsítjátok még a lelkemet, és kínosztok engem beszéddel. Tízszer is meggyaláztatok már engem. Nem pirultok, hogy így erősködtök ellene. Még ha csak ugyan tévedtem is, tévedésem én magamra hárul. Avagy csak ugyan pöfeszkedni akartok ellenem, és feddőzni az én gyalázatom felett. Tudjátok meg hát, hogy Isten alázott meg engem és az ő hálójával ővet engem körül. Íme kiáltozom az erőszak miatt, de meg nem hallgattatom. Segélyért kiáltok, de nincsen igazság. Utamat úgy elgátolta, hogy nem mehetek át rajta, és az én ösvényemre sötétséget vetett. Tisztességemből kivetkőztetett, és fejemnek koronáját elvevé. Megront a körös körül, hogy elveszek, és reménységemet, mint a fát letördelé. Felgerjesztette haragját ellenem, és úgy bánt velem, mint ellenségeivel. Seregei együtt jövének be, és utat csinálnak ellenem, s az én sátorom mellett táboroznak. Atyám fiai távol űzé mellőlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem. Rokonaim visszahúzódtak, ismerőseim pedig elfelejkeznek rólam. Házam zsellérei és szolgálóim idegennek tartanak engem, Jövevény lettem előttük. Ha a szolgálmat kiáltom, nem felel, Még ha könyörgök is néki. Lehelletem idegen nélet házastársam előtt, S könyörgésem az én ágyékom magzatai előtt. Még a kisderek is megvetnek engem, Ha fölkelek, ellenem szólnak nékem. Megutált minden meghitt emberem, Akiket szerettem, azok is ellenem fordultak. Bőrömhöz és húsomhoz ragadt az én csontom. Csak fogam menekültem meg. Könyörüljetek rajtam! Könyörüljetek rajtam, óti barátaim! Mert az Isten keze érintett engem. Miért üldöztök engem úgy, mint az Isten? És miért nem elégeztek meg a testemmel? Ó, vaj, ha az én beszédeim leirattatnának! Ó, vaj, ha könyvbe feljegyeztetnének! Vasfeszővel és onnal örökre kősziklába metszetnének. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testemben látom meg az Istent, akit magam látok meg magamnak. Az én szemeim látják meg nem más. Az én veséim megemésztettek én bennem. Mert ezt mondjátok, hogyan fogjuk őt üldözni? Látva, hogy a dolog gyökere én bennem rejlik. Féljetek a fegyvertől, mert a fegyver a bűnök miatt való büntetés, hogy megtudjátok, hogy van ítélet. 20. rész. Felelt pedig a normából való szófár és monda. Mind a mellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és emiatt nagy az izgatottság bennem. Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem. Tudod-e azt, hogy eleítől fogva, mióta az embert a földre helyeztette, az istentelenek vigassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való. Ha a szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével, mint az emésztete, úgy vészel örökre. És akik látták, ezt mondják, hol van ő? Mint az álom úgy errepül, és nem találják őt. Eltűnik, mint az éjjeli látomás. A szem, amely ráragyogott, nem látja többé, és az ő helye sem törődik már vele. Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát. Csontjai, ha megtelnek is ifjú erővel, de vele együtt roskad az a porba. Ha édes az ő szájában a gonoszság, és elrejti azt az ő nyelve alá, és kedvez annak, és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között, az ő étke elváltozik az ő gyomrában, viper a mérgévé lesz a belében. Gazdagságot nyel el, de kihányja azt. Az ő hasából kiűzi azt az Isten. A viperának mérgét szopta, és a siklóna fullánkja öli meg őt, hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat. Amit másoktól szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el. Épp így az ő cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak. Mert megrontotta és otthagyta a szegényeket. Házatra bolt, de nem építi meg azt. Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágasságát. Az ő falánksága elől semmi sem marad meg, azért nem lesz tartós az ő jóléte. Mikor teljes az ő bősége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad rá. Mikor meg akarja tölteni a hasát, reábocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá ételegyanánt. Mikor vasból csinált fegyver elől fut, acélból csinált íveri át. Kihúzza és az kijön a testéből, és kivillan az ő epéjéből, rettegés támad felette. Mindenféle titkos sötétség van az ő vagyonán. Fúvás nélkül való tűzemészti meg őt, elpusztítatik az is, ami sátrában megmaradt. Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad. Házának jövedelme eltűnik, szétfolyaz az ő haragjának napján. Ez a gonosz ember fizetése Istentől, és az ő beszédének jutalma a minden hatótól. 21. rész. Felelt pedig Jobb és monda Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vígasztalástok helyett. Szemvegyetek el engem, amíg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet. Avagy én embernek panaszolkodom éj, miért ne volna hát keserű a lelkem? Tekintsetek rám, és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra. Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet. Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt, még meg is gyarapodnak? Az ő magvuk előttük nő felővelük. Az ő sarjadékuk szemeik előtt Házuk békességes a félelemtől És az Isten veszélye Nincsen ő rajtuk bikája folyat És nem terméktelen Tehene megellik és el nem vetél Kieresztik, mind nyájat Kisdedeiket És ugrándoznak az ő magzataik Dobot és hárfát ragadnak És örvendeznek a sípzengésnek, Jól létben töltik el napjaikat És egy pillanat alatt szállnak alá a sírba Noha azt mondják Istennek, távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk. Micsoda a mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte. Mindazáltal, az ő javuk nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem. Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájuk az ő veszedelmük? Hányszor osztogatja részüket haragjában? Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, amelyet forgószér ragad el. Isten az ő fiai számára tartja fent annak büntetését. Megfizetnéki, hogy megérzi majd. Maga látja meg a maga veszedelmét, és a mindenható haragjából iszik, mert mi gondja van néki házanépére halála után, ha az ő hónapjainak száma letel. Kitaníthatja Isten bölcsességre, hiszen ő ítéli meg a magasságban levőket is. Ez meghal, az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan. Fejő edényei teljel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad. Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval. Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket. Íme, jól tudom a ti gondolataitokat és a hamisságokat, amelyekkel méltatlankodtok ellenem. Mert ezt mondjátok, hol van a ma főembernek háza? Hol van a gonoszok lakozásának sátra? vagy nem kérdeztéteké meg azokat, akik sokat utaznak, és jeleiket nem ismeriteké? Bizony, a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul. Kicsoda veti szemére az ő útját, és amit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért. Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdom felett is él. Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonz minden embert, amin számtalanok mentek el előtte. Hogyan végazdalhatnátok hát engem hiába valósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad. 22. Rész Felelt pedig a témából való elifáz és monda. Az Istennek használ az ember, sőt önmagának használ az okos. Gyönyörűségére van é a minden hatónak, ha te igaz vagy, avagy nyereségé, hogy fedhetetlenül jársz. A te isteni félelmedért feddé téged, és azért perelé veled, vagy nem soké a te gonosságod, és nem véghetetlené a te hamisságot. Hiszen zálogot vettél a te atyád fiától méltatlanul, és a szegényeket mezítelenekké tetted. Az eltikkattaknak vizet sem adtál inni, és az éhezőtől megtagadtad a kenyeret. Aki hatalmas volt, azért volt az ország, és aki nagy tekintélyű volt, az lakik vala rajta. Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, és az árváknak karjai eltörettek. Azért vett körül téged a veszedelem, és rettegtett téged hirtelen való rettegés, avagy a sötétség, hogy ne láthass, és a vizek árja, amely elborít. Hát nem olyan magasé az Isten, mint az egek, és lásd, a csillagok is ott fent mi igen magasak. És mégis azt mondod, mit tud az Isten? Megítélheti-e, ami a homály mögött van? Sűrű felhők leplezik előt, és nem lát, és az ég körületén jár. Az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondják vala Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedék velük a mindenható. Ő pedig megtöltötte házaikat jóval, de az Istentelenek tanácsa távol legyen tőlem. Látják ezt az igazak, és örülnek rajta, az ártatlan pedig csúfolja őket. Valósággal kigyomláltatott a mi ellenségünk, és az ő maradékjukat tűzemészti meg. Bíz csak azért magadat őre áll, és légy békességben. Ezekből jó származik Reát. Védj csak oktatást az ő szájából, és fésd be az ő beszédeit. Ha megtérsz a minden hatóhoz, megépített el és az álnokságot távolűzöd a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofíri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes ércet, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony, akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat. Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik, hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja, megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. 23. rész. Felelt pedig jobb és monda. Még most is keserű az én beszédem. Súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom. Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, Elmennék szinte az ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet, Számat megtölteném mentő erősségekkel. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem, Hadd érteném meg, mit szólana hozzám. Vajon erejének nagy a szerint perelnei velem? Nem, csak figyelmezne rám. Ott egy igaz perelne ő vele, azért megszabadulhatnék bírámtól örökre. Ám de kelet felé megyek, és nincsen ő. Nyugat felé, és nem veszem őt észre. Bal felől cselekszik, de meg nem foghatom kész felől rejtőzködik, és nem láthatom. De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany. Lábam az ő nyomdokát követte. Utát megőriztem, és nem hajoltam el. Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el, szájának beszédei többre becsültem, mint életem táplálékát. Ő azonban megmaradt egy mellett kicsoda téríthetni előtt, és amit megkivál lelke, azt meg is teszi. Bizony végbe viszi, ami felőlem elrendeltetett, és ilyen még sok van ő nála. Azért rettegek az ő színe előtt, s ha csak rágondolok is, félek tőle, mert Isten félemlítette meg az én szívemet, a minden ható rettentett meg engem. Miért is nem pusztultam el a sötétség előtt, vagy miért nem takarta el előleme homályt? Könyve, 24. rész. Miért is nem titkolja el a mindenható az ő büntetésének idejét, és miért is nem látják meg az őt ismerők az ő ítéletének napjait? A határokat odáptolják, a nyájat elrabolják és legeltetik. Az árvák szamarát elhajtják, és az özvegynek ökrét zálogba viszik lelökik az útról a szegényeket, és a föld nyomorultjai együtt lappanganak. Íme, mint a vad szamarak a sivatagban, úgy mennek ki munkájukra élelmet keresni, a puszta adnékik kenyeret fiaik számára. A mezőn a más vetését aratják, és a gonosznak szőlőjét szedik. Mezítelenül hálnak, testi ruha nélkül, még a hidegben sincs takarójuk. A hegyi zápor csurog le róluk, s hajlékuk nem lévén, a sziklát örelik. Elszakítják az emlőtől az árvát, és a szegényen levőt zálokba viszik. Mezítelenül járnak, ruha nélkül, és éhesen vonszolják a kévét. Az ő kerítéseik közt ütik az olajat, és tapossák a kádakat, de szomjóhoznak. A városból haldoklók krimánkodnak, a megsebzettek lelke kiállt, de Isten nem törődike méltatlansággal. Ezek pártot ütöttek a világosság ellen. Utait nem is ismerik, nem ülnek annak Nap Napfelkeltekor, fölkel a gyilkos. Megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan, mint a tolvaj. A paráznának szeme pedig az alkonyatot lesi mondván, ne nézzen szemreám, és arcára állarcot teszen. Setétbe betör be a házakba. Nappal elzárkóznak, nem szeretik a világosságot. Sőt, inkább a reggel nékik olyan, mint a halálnak árnyéka, mert megbarátkoztak a halál árnyékának félelmeivel. Könnyensiklik tovább tovább vízszínén, birtoka átkozott a földön, nem tér a szőlőkbe vivő útra. Szárasság és hőség nyeli el a hóvizét, a pokol azokat, akik vétkeznek. Elfelejti őt az anyaméh, Féregnek lesz édességévé, nem emlékeznek róla többé, és összetörik, mint a reves fa, aki megrontotta a meddőt, aki nem szül, és az özvegyel jót nem tett. De megtámogatja erejével a hatalmasokat. Fel kell az, pedig nem bízott már az élethez. Biztonságot ad ki, hogy támaszkodjék, de szemei vigyáznak azoknak útjaira. Magasra emelkednek egy kevés idő, és már nincsenek. Alásüllyednek, mint akárki, és elenyésznek. És levágattatnak, mint a búza kalász. vagy nem így van é? -e, kihazudtolhatna meg engem, és tehetné semmivé beszédemet. 25. rész Felelt pedig a sukkból való bildád és monda. Hatalom és fenség az övé, aki békességet szerez az ő magasságaiban. Van-e száma az ő seregeinek, és kire nem kél fel az ő világossága? Hogy hogy lehetne igaz a halandó Isten előtt, hogyan lehetne tiszta, aki asszonytól született? Nézd a holdat! Az sem ragyogó, még a csillagok sem tiszták az ő szemei előtt. Mennyivel kevésbé a halandó, aki féreg, és az embernek fia, aki hernyó. 26. rész Jó pedig felelt, és monda. Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, meggyámolítottad az erőtelen kart. Bezzeg jó tanácsot adtál a tudatlannak, és sok értelmet tanúsítottál. Kivel beszélgettél, és kinek lelke jött ki belőled? A halottak is megremegnek tőle, a vizek alatt levők és azoknak lakói is. Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa. Ő terjeszti ki éjszakot az üresség fölé, és függeszti föl a földet a semmiség fölé. Ő köti össze felhőibe a vizeket úgy, hogy a felhő alattuk meg nem hasad. Ő rejti el a királyi székének színét, felhőit fölibeterítvén. Ő szab határt a víz színe fölé, a világosságnak és sötétségnek elvégződéséig. Az egek oszlopai megrendülnek és düledeznek fenyegetéseitől. Erejével felriasztja a tengert és bölcsességével megtöri ráhábot. Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót. Íme. Ezek az ő útainak részei. De még kicsiny rész az, amit meghallunk abból. Ám az ő hatalmának mennydörgését kiérthetné meg. 27. rész. Jó pedig folytatá az ő beszédét, monda. Él az Isten, aki az én igazamat elfordította, és a mindenható, aki keserűséggel illette az én lelkemet, hogy mindaddig, amíg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehelete van az én orromban, az én ajkaim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem mond családságot. Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak nektek. Amíg lelkemet ki nem lehelem, ártatlanságomból magamat ki nem tagadom. Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok, Napjai miatt nem korhol az én szívem. Ellenségem lesz olyan, mint a gonosz, és aki ellenem támad, mint az állnak. Mert micsoda reménysége lehet a képmutatónak, hogy telhetetlenkedett, ha az Isten mégis elragadja az ő lelkét? Meghallja-e kiáltását az Isten, ha eljű a nyomorúság Vagyon Vajon gyönyörködhetik e a mindenhatóban? Segítségül hívhatja-e mindenkor az Isten? megtanítlak benneteket Isten dolgaira. Amik a minden hatónál vannak, nem titkolom el. Íme, ti is minnyáján látjátok, miért van hát, hogy hiába valósággal hivalkodtok. Ez a gonosz embernek része Istentől, és a kegyetlenek öröksége a minden hatótól, amelyet elvesznek. Ha megsokasulnak is az ő fiai, a karnak sokasulnak meg, és az ő magzatai nem lakhatnak jól kenyérrel sem. Az ő maradékai dögvész miatt temettetnek el, és az ő özvegyeik meg nem siratják. Ha, mint a port, úgy halmozná is össze az ezüstöt, és úgy szerezné is összeruháit, mint a sarat, összeszerezheti ugyan, de az igaz ruházza magára, az ezüstöm, pedig az ártatlan osztozik. Házát pók módjára építette föl, és olyanná, mint a csősz csinált a kunyhó. Gazdagon fekszik le, mert nincsen kifosztva, Felnyitja a szemeit, és semmi sincsen. Meglepi őt, mint az árvíz a félelem, éjjel ragadja el az ivatar. Felkapja őt a keleti szél, és elviszi, elragadja őt helyéről. Nyilakat szór és nem kíméli, futva kell futnia keze elől. Csapkodják felette kezeiket, és kisüvöltik őt az ő helyéből. 28. rész. Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, ahol tisztítják. A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig ércé olvasztják. Határt vet az ember a sötétségnek, és átkutatja egészen és végig a homálynak és a halál árnyékának kövét. Aknát tör távol a lakóktól, mintha lábukról is megfelejtkeznének, alámerülnek és lebegnek emberektől messze. Van föld, amelyből kenyér terem, aland pedig fel van forgatva, mint egy tűz által, köveiben zafír található, görönjeiben arany van. Van ösvény, amelyet nem ismer a sas, sem a sólyom szeme nem látja azt. Nem tudják azt a büszke vadak, az oroszlán sem lépked azon. Ráveti kezét az ember a kovakőre, a hegyeket tövükből kiforgatja. A sziklákban tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát a szeme. Elköti a folyók szívárgását, az elrejtett dolgot pedig világosságra hozza. De a bölcsesség hol található? És az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzávívő utat nem ismeri. Az élők földén az nem található. A mélység azt mondja, nincsen az bennem. A tenger azt mondja, én nálam sincsen. Szín aranyért meg nem szerezhető, Ára ezüsttel meg nem fizethető, Nem mérhető össze ofír aranyával, Nem drága ónixal, sem zafirral, Nem ér fel vele az arany és gyémánt, Az arany edényekért be nem cserélhető, Koral és kristály említeni sem való. A bölcsesség ára, drágább a gyöngyöknél, Nem ér fel vele kúsnak topáza, Szín aranyjal sem mérhető össze, a bölcsesség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek? Rejtve van az minden élő szemei előtt, az égmadarai elől is fedve van. A pokol és halál azt mondják, csak hírét hallottuk füleinkkel. Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét, mert ő ellát a föld határira, ő lát mindent az ég alatt. Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vetette, mikor az esőnek határt szabott, és a mennydörgő villámoknak utat, akkor látta, és kijelentette azt, megalapította, és meg is vizsgálta azt, az embernek pedig mondá, íme, az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem, a gonosztól való eltávozás. 29. rész jó pedig folytatá az ő beszédét és monda. Ó, vaj, ha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, amikor Isten őrzött engem. Mikor az ő szövétneke fény lett fejem fölött, s világánál jártam a setétet. Amint javakorom napjaiban valék, amikor Isten gondossága borult sátoromra. Mikor még a mindenható velem volt, és körültem voltak gyermekeim. Mikor lábaimat édes tejben mostam, és mellettem a szikla olajpatakokat ontott. Mikor a kapuhoz mentem, föl a városon, a köztéren székemet fölállítám, ha megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek is fölkeltek és állottak. A fejedelmek abba hagyták a beszédet, és tenyerüket szájukra tették. A főemberek szava elnémult, és nyelvük az ínyükhöz ragadt. Mert amely fül hallott, Boldognak mondott engem És amely szem látott Bizonyságot tett én felőlem Mert megmentém a kiáltozó szegényt És az árvát, akinek nem volt segítsége A veszni indultnak áldása szállt rám Az özvegynek szívét megörvendeztetém, Az igazságot magamra öltém És az is magára ölte engem Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem A vaknak én szeme valék, És a sántának lába a szűkölködőknek én atyuk valék, Az ismeretlennek ügyét is jól meghányán vetém. Az álnoknak zárfogát kitördesém, És fogai közül a prédát kiütém vala. Azt gondoltam azért, Fészkemmel veszek el, És mint a humok, megsokasodnak napjaim. Gyökerem a víznek nyitva lesz, És ágamon hál meg a harmat. Dicsőségem megújul velem, És kézívem erősebbé lesz kezemben. Hallgattak és figyeltek rám, és elnémultak az én tanácsomra. Az én szavaim után nem szóltak többé, és harmadként húlt rájuk beszédem. Mint az esőre, úgy vártak rám, és szájukat tátották, mint tavaszi záporra. Ha rájuk mosolyogtam, nem bizakodtak el, és arcom derüjét nem sötétíték be. Örömest választottam útjukat, mint főember ültem ott, úgy laktam ott, mint király a hadseregben, mint aki bánkódókat vígasztal. Harmincadik rész. Most pedig nevetnek rajtam, akik fiatalabbak nálam, akiknek atyukat az én juhaimnak komondorai közésem számláltam volna. Mire való lett volna nékem még kezük ereje is, rájuk nézve a vénség elveszett. Szükség és éjség miatt összeaszottak, akik a kopárföldet futják, a sötét, sivatag pusztaságot. Akik keserű füvet tépnek a bokor mellett, és rekedtje gyökér a kenyerük, az emberek közül kiűzik őket, úgy hurítják őket, mint a tolvajt. Félelmetes völgyekben kell lakniuk, a földnek és szikláknak hasadékaiban. A bokrok között ordítanak, a csalánok alatt gyülekeznek, esztelen legények, sőt, becstelen fiak, akiket kivertek az országból. És most... Ezeknek lettem gúndalává. Nékik levég tárjuk, utálnak engem, messze távoznak tőlem, és nem áttalanak pögdösni előttem, sőt leoldják kötelüket, és bántalmaznak engem, és a zabolát előttem kivetik. Jobb felől ifjak támadnak ellenem, gáncsot vetnek lábaimnak, és ösvény törnek felém, hogy megrontsanak. Az én utamat elrontják, romlásomat öregbítik, Nincsen segítség ellenük. Mint valami széles résen, úgy rontanak elő, pusztulás között hömpölyögnek ide. Rettegések fordultak ellenem, mint vihar űzik el tisztességemet, boldogságom eltűnt, mint a felhő. Mostan azért önmagamért ontja ki magát lelkem, nyomorúságnak napjai fognak meg engem. Az éjszaka megjuggatja csontjaimat bennem, és nem nyugosznak az én inaim. A sok erőlködés miatt elváltozott az én ruházatom, Úgy szorít engem, mint a köntösöm galléra. A sárba vetett engem, hasonlóvá lettem porhoz és hamuhoz. Kiáltok hozzá, de nem felelsz. Megállok és csak nézel rám. Kegyetlenné változtál irántam. Kezed erejével harcolsz ellenem. Felemelsz, szélnek eresztesz engem, és széttépsz engem a viharban. Hiszen tudtam, hogy visszatérítesz engem a halálba, és a minden élő gyülekező házába. De a roskadóban levő ne nyújtsa ki a Avagy ha veszendőben van, ne kiáltson és segítségért. Avagy nem sírtam é azon, akinek kemény napja volt. A szűkölködő miatt nem volt él lelkem szomorú. Bizony jót reméltem, és rossz következik. Világosságot vártam, és homály jöve. Az én bensőm for és nem nyugoszik. Megrohantak engem a nyomorúságnak napjai. Feketülten járok, de nem a nap hősége miatt. Felkelek a gyülekezetben és kiáltozom. Atyuk fiává lettem a sakáloknak, és társokká a strucmadaraknak. Bőröm feketülten hámlik le rólam, és csontom elég a hőség miatt. Hegedőm sírássá változik, sípom pedig jajgatók szavává. 31. rész Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadorra mit sem ügyeltem. És mi volt jutalmam Istentől felülről, vagy örökségem a minden hatótól a magasságból? vagy nem az Istentelent illeti-é a romlás, és nem a gonosz té veszedelem, vagy nem láthatta-e utaimat, és nem számlálhatta-e meg lépéseimet. Ha én családsággal jártam, vagy az én lábam álnokságra sietett, az ő igazságának mérlegével mérjen meg engem, és megismeri Isten az én ártatlanságomat. Ha azért lépésem letért az útról, és az én lelkem követte szemeimet, vagy kezeimhez szeny tapadt, én, és más egyemek meg, és tépjék ki az én maradékaimat gyökerestül. Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján, az én feleségem másnak őröljön, és mások hajoljanak rája. Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn. Mert tűz volna ez, amely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiírtaná. Ha megvetettem volna igazát az én szolgámnak és szolgálómnak, mikor pert kezdtek ellenem, mit évő lennék, ha felkelne az Isten, és ha meglátogatna, mit felelnék néki? Nem az teremtettei -e őt is, aki engem teremtett anyám méhében, nem ugyanaz formálté bennünket anyánk ölében. Ha a szegények kívánságát megtagadta, és az özvegynek szemeit epedni engedtem, és ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva abból nem evett, hiszen ifjúságom óta, mint atyánál nevekedett nálam, és anyámnak méhétől kezdve vezettem őt, ha láttam a ruhátlant veszni, indulni, és takaró nélkül a szegényt, hogyha nem áldottak engem az ő ágyékai, és az én juhaim gyapjából fel nem melegedett, ha az árva ellen kezemet felemeltem, mert láttam a kapuban az én segítségemet, a lapockájáról essék ki a vállam, és a forgócsontról szakadjon le karom. Hiszen úgy rettegtem Isten csapásától, és fensége előtt tehetetlen valék, ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak, én bizodalmam. Ha örültem azon, hogy nagy a gazdagságom, és hogy sokat szerzett az én kezem, ha néztem a napot, mikor fényesen ragyogott, és a holdat, mikor méltósággal haladt, és az én szívem titkon elcsábult, és szájammal megcsókoltam kezemet, ez is bíró elé tartozó bűn volna, mert ámítottam volna az Istent odafent. Ha örvendeztem az engem gyűlölőnek nyomorúságán, és ugráltam örömömben, hogy azt baj érte, de nem engedtem, hogy szájam vétkezzék azzal, Hogy átkot kérjek az ő lelkére. Ha nem mondták az én sátorom cselédei, van -e, aki az ő húsával jól nem lakott? A jövevény nem hát az utcán, Ajtóimat az utas előtt megnyitám, Ha emberi módon eltitkoltam vétkemet, keblemben rejtve bűnömet. Bizony, akkor tarthatnék a nagy tömegtől, Retteg nem kellene nemzetségek megvetésétől, elnémulnék, és az ajtón sem lépnék ki. Ó, bárcsak volna valaki, aki meghallgatna engem. Íme ez a végszó. A mindenható feleje feleljen meg nékem, és írjon könyvet ellenem az én vádoló. Bizony, én azt a vállamon hordoznám, és koronagyanánt a fejemre tenném. Lépteimnek számát megmondanám néki, mint egy fejedelem, úgy járulnék hozzá. Ha földem ellenem kiáltott, és annak barázdái együtt siránkoztak, ha annak termését fizetés nélkül ettem, vagy gazdájának lelkét kioltottam, búza helyett tövis teremjen, és árpa helyett Itt végződnek a jó beszédei. 32. rész. Miután ez a három ember megszűnt felelni Jobbnak, mivel ő igaz volt önmaga előtt, haragra gerjedt Elihu, a barakel fia, aki búztól való volt a rám nemzetségéből. Jobb ellen föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél. De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivel hogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jobbot. Elihu azonban várakozott a jobbal való beszéddel, mert amazok öregebbek voltak őnála. De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfiú szájában, akkor gerjedt föl az ő haragja, és felelt a búztól való Elihu, Barakel fia, és mondta. Napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek. Azért tartózkodtam, és féltem tudatni veletek véleményemet. Gondoltam, Hadd szóljanak a napok, és hadd hirdessen bölcsességet az évek sokasága. Pedig a szellem az az emberben, és a mindenható lehellése, ami értelmet adné ki. Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet. Azt mondom azért, hallgas Reám, hadd tudassam én is véleményemet. Íme én végigvártam beszédeiteket, figyeltem, amíg okoskodtatok, amíg szavakat keresgéltetek. Igen, ügyeltem reátok, és íme jobbot egyikötök sem cáfolta meg, sem beszédére meg nem felelt. Ne mondjátok azt, bölcsességre találtunk, Isten győzheti meg őt, és nem ember. Mivel én ellenem nem intézett beszédet, nem is a ti beszédeitekkel válaszolok hát néki. Megzavarodtak, és nem feleltek többé. Kifogyott belőlik a szó. Vártam, de nem szóltak, csak álltak, és nem feleltek többé. Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet, mert tele vagyok beszéddel, unszolgat engem a bennem levő szellem. Íme, bensőm olyan, mint az új bor, amelynek nyílása nincsen, miként az új tömlők csak nem szétszakad. Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak, felnyitom ajkaimat és felelek. Nem leszek személyválogató senki iránt, nem hízelkedem egy embernek sem, mert én hízelkedni nem tudok könnyen elszólíthatna engem a teremtő 33. rész No, azért hall meg csak jobb az én szavaimat, és vedd füledbe minden beszédemet. Íme megnyitom már az én szájamat, és a beszéd nyelvem alatt van már. Igaz szívből származnak beszédeim, tiszta tudományt hirdetnek ajkaim. Az Istennek lelke teremtett engem, és a minden hatónak adott nékem életet. Ha tudsz, Cáfolj meg, készülj fel ellenem és állj elő. Íme, én szintúgy istené vagyok, mint te. Sárból formáltattam én is. Íme, a tőlem való félelem meg ne háborítson. Kezem nem lészen súlyos rajtad. Csak az imént mondtad, fülem hallatára, hallottam a beszédnek hangját. Tiszta vagyok, fogyatkozás nélkül, mocsoktalan vagyok, bűn nincsen bennem. Íme, vádakat talál ki ellenem, ellenségének tart engem. Békóba veti lábaimat, és őrzi minden ösvényemet. Íme. Ebben nincsen igazad. Azt felelem neked, mert nagyobb az Isten az embernél. Miért perelsz vele? Azért, hogy egyetlen beszédedre sem felelt, hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban Éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenderegnek, akkor nyitja meg az embernek fülét, és megpecsételi megintetésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy azt fegyver ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő házában, és csontjainak szüntelen való háborgásával. Úgy, hogy az ő ínye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. Húsa szemlátomást aszik le róla, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek. És lelke közelget a sírhoz, s élete a halál angyalaihoz. Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa a kötelességét. És az Isten könyörül rajta. És azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba. Váltságdíjat találtam. Akkor teste fiatal, erőtől duzzad. Újra kezdi ifjúságának napjait. Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. Az emberek előtt énekel és mondja, védkeztem és az igazat elferdítettem vala, de nem eszerint szerint fizetett meg nékem. Megváltotta lelkemet a szállástól, és egész valóma világosságot nézi. Íme, mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel, hogy megmentse lelkét a sírtól, hogy világoljon az élet világosságával. Figyelj jobb, és hallgass meg engem. Hallgass, hadd én. Ha valamit mondanod, cáfolj meg, szólj, mert igen szeretném a te igazságodat. Ha pedig nincs, hallgass meg engem. Hallgass, és megtanítalak téged a bölcsességre. 34. rész. És szól a és monda, Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, És ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket, Mert a fül próbálja meg a szót, Mint az íny kóstolja meg az ételt. Keressük csak magunk az igazságot, Értsük meg magunk között, mi a jó, Mert jobb azt mondá, Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat. Igazságom ellenére kell hazugnak lennem, halálos nyíl talált hibám nélkül. Melyik ember olyan, mint Jobb, aki issza a csúfolást, mint a vizet, és egy társaságban forog a gonosztevőkkel tevőkkel, és az istentelen emberekkel jár, mert azt mondja, nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él. Azért ti, tudós emberek, hallgassatok meg engem. Távol legyen Istentől a gonosság, és a minden hatótól az álnokság. Sőt, inkább, amit cselekszik az ember, úgy fizetné ki, és kiki az ő útja szerint találja meg, amit keres. Bizonyára az Isten nem cselekszik gonosságot. A mindenható el nem ferdíti az igazságot. Kicsoda bízta rá a földet, és kirendezte az egész világot. Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná, elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba. Ha tehát van eszed, hald meg ezt, és a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára. Vajon, aki gyűlöli az igazságot, kormányozhat é? -e? vagy az ellenállhatatlan igazat, kárhoztathatod é. -e? Aki azt mondja a királynak, te semmire való, és a főembereknek, te gonosztevő, aki nem nézi a fejedelemnek személyét, és a gazdagot a szegénynek fölébe nem helyezteti, mert mindnyájan az ő kezének munkája. Egy pillanat alatt meghalnak. Éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas is eltűnik kéznélkül. Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. Nincs sötétség, és nincs a halálnak árnyéka, ahová elrejtőzhessék a gonosztevő. Mert nem sokáig kell szemmel tartani az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre. Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyükbe. Eképpen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenük fordul, és szép morsoltatnak. Gonosztevők gyanán tapodja meg őket olyan helyen, ahol látják. Akik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem, hogy a szegény kiáltását hozzájuk juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja. Ha ő nyugalmat kikár kikárhoztatja őt. Ha elrejti arcát, kiláthatja meg azt, akár nép elől, akár ember elől egyaránt, hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek. Bizony az Istenhez így való szólani, elszenvedem, nem leszek rossz többé. Amit át nem látok, arra te meg engemet. Ha gonosságot cselekedtem, többet nem teszem. Avagy te szerinted, fizessené csak azért, mert ezt megveted, és hogy te szabd meg, és nem én. Nos, mit tudsz? Mond. Az okos emberek azt mondják majd nekem, és a bölcs férfiú, aki reám hallgat, jobb tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók. Ó, bár csak megpróbáltatnék, jobb mindvégig len, amiért úgy felel, mint az álnok emberek. Mert védkét gonossággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószát járkodik. 35. rész. Tovább is felelt Elihu, és monda. Azt gondolod -e igaznak, ha így szólsz, az én igazságom nagyobb, mint Istené. Hogyha ezt mondod, mi hasznod belőle, mivel várhatok többet, mintha vétkezném. Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt. Tekints az égre, és lásd meg, és nézd meg a fellegeket. Milyen magasan vannak Milyen magasan vannak feletted. Hogyha védkezel, mit tehetsz ellene? Ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz néki? Ha igaz vagy, mit adsz néki? Avagy mit kap a te kezedből? Az olyan embernek árta te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának használ. A sok erőszak miatt kiáltoznak, jajgatnak a hatalmasok karja miatt, de egy sem mondja, Hol van Isten, az én teremtőm, aki hálaénekre indít éjszaka, aki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekét tesz az ég madarainál? Akkor azután kiálthatnak, de ő nem felel a gonoszok kevéssége miatt. Mert a hiába valóságot Isten meg nem hallgatja. A mindenható arra nem tekint. Hát, ha még ezt mondod, te nem látod őt, az ügy előtte van, és te reál Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra, azért látja fel jobb hívságra a száját, és szaporítja a szót értelem nélkül. 36. rész És folytatá Elihu és monda. Várj még egy kevéssé, majd felvilágosítalak, mert az Istenért még van mit mondanom. Tudásomat messzű nem veszem, és az én teremtőmnek igazat adok. Mert az én beszédem bizonyára nem hazugság, tökéletes tudású ember áll melletted. Íme, az Isten hatalmas, mégsem vet meg semmit. Hatalmas az ő szellemének ereje. Nem tartja meg a gonosznak életét, de a szegénynek igaz törvényt teszem. Nem veszi le az igazról szemeit, sőt a királyok mellé a trónba ülteti őket örökre, hogy felmagasztaltassanak. Ha békokba veretnek, és fogva tartatnak a nyomorúság kötelein, tudtukra adja cselekedetüket és vétkeiket, hogyha elhatalmaztak rajtuk. Megnyitja füleiket a feddőzésnek, és megparancsolja, hogy a vétekből megtérjenek. Ha engednek és szolgálnak néki, napjaikat jóban végzik el, és az ő esztendeiket gyönyörűségekben. Ha pedig nem engednek, fegyverrel veretnek által, és tudatlanságban múlnak ki. De az álnok szívűek haragot táplálnak, nem kiáltanak, mikor megkötözi őket. Azért ifjúságukban hal meg az ő lelkük, és életük a paráznákéhoz hasonló. A nyomorultat megszabadítja az ő nyomorúságától, és a szorongattatással megnyitja fülüket. Téged is kiszabadítana az inség torkából tágmezőre, ahol nincs szorultság, és asztalod étke kövérséggel lenne rakva. De ha gonosz ítélettel vagy tele, úgy utolérnek az ítélet és igazság. Csak hogy a harag ne ragadjon téged csúfkodásra, és a nagy váltságdése tántorítson el. é valamit a te gazdagságodra, sem aranyra, sem semmiféle erőfeszítésre. Ne kívánjad az éjszakát, amely népeket mozdít ki hegyükből. Vigyáz! Ne pártolja a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Íme! Mi fenséges az Isten az ő erejében? Kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő? Kicsoda szabta meg az ő útjait, vagy kimondhatja azt, igazságtalanságot cselekedtél? Legyen rá gondod, hogy magasztaljad az ő cselekedetét, amelyről énekelnek az emberek. Minden ember azt szemléli, a halandó távolról is látja. Íme az Isten fenséges, mi nem ismerhetjük őt. Esztendeinek száma sem nyomozható ki. Hogyha magához szívja a vízcseppeket, ködéből, mint esőcseperegnek alá, amelyet a fellegek özönnel öntenek, és hullatnak le temérdek emberre de sőt értheti -e valaki a felhő szétoszlását, az ő sátorának zúgását. Íme szétterjeszti magára az ő világosságát, és ráborítja a tengernek gyökereit. Mert ezek által ítéli meg a népeket, áteledelt bőségesen. Kezeit elborítja villámlással, és kirendeli a lázadó ellen. Az ő dörgése ad hírt felőle, mint a barom a közeledő viharról. Ezért remeg az én szívem, és csak nem kiszökik helyéből. 37. rész Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését, és a zúgást, amely az ő szájából kijön. Az egész ég alatt szétereszti azt, és villámát is a Földnek széléig. Utána hangzendül, az ő fenségének hangjával mennydörög, és nem tartja vissza azt, ha szava megzendült. Isten az ő szavával csodálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgyhogy nem érthetjük, mert azt mondja a hónak, essél le a földre, és a záporesőnek és a zuhogó zápornak szakadjatok. Minden ember kezét lepecsételi, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve. Akkor a vadállat az ő tanyájára húzódik, és az ő barlangjában marad. Rejtekéből előjön a vihar, és az északi szelektől a fagy. Isten lehellete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége. Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, és áttörja a borulatot az ő villána. És az körös körül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, amit parancsolnékik, a kerekségének színén. Vagy ostorul, a földjének úgy kell, vagy áldásul juttatja azt. Vedd ezt füledbe, jobb. Állj meg és gondold meg az Istennek csodáit. Meg tudod, É, mikor rendeli azt rájuk az Isten, hogy villanjon az ő felhőinek villáma? Tudod É, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csodáit érted É, Miképpen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől. Vele együtt terjesztettedé ki az eget, amely szilárd, mint az tükör. Mondd meg nékünk, mit szóljunk néki. A sötétség miatt semmit sem kezdhetünk. Elbeszélik én néki, ha szólok. Ha elmondaná valaki, bizony vége volna. Néha nem látják a napot, bár az éger ragyog. De szélfut át rajta, és kiderül. Észak felől aranyszínű világosság támad, Isten körül félelmetes dicsőség. Minden ható. Nem foghatjuk meg őt. Nagy az ő hatalma és ítélő ereje, És a tiszta igazságot el nem nyomja. Azért rettegjék őt az emberek, A kevés bölcsek közül nem lát ő egyet sem. 38. rész Majd felelt az Úr Jobbnak a forgószélből, és monda, Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza öveszt fel, mint férfiú derekadat, Én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a Földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Kihatározta meg mértékeit, ugyan tudod -e? vagy kihúzta el felette a mérőzsinort? Mire bocsátották le oszlopait, avagy kivetette fel szegletkövét, mikor együtt örvendeztek a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadoztak? És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtűnt az anyamékből kijött, mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sűrű homály. Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje, és ezt mondám, eddig jöj és ne tovább, ez itt ellene áll kevély habjaidnak. parancsoltál a reggelnek, amióta megvagy? kimutattad déj a hajnalnak a helyét, hogy befogódzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla, hogy átváltozzék, mint a megpecsételt anyag, és előálljon, mint egy ruhában. Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságok, S a fölemelt kar összetöressék. eljutottál a tenger forrásáig, bejártadé a mélységnek fenekét. megnyíltak néked a halálnak kapui, A halál árnyékán a kapuit láttad -é. áttekintetted -é a föld szélességét, Mondd meg, ha mindezt jól tudod. Melyik út visz oda? Hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye? Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait. Tudott te ezt? Hiszen már akkor megszülettél. Napjainak száma nagy. Eljutottál-e a hónak tárházához, vagy a jégesőnek tárházát láttad-e, amit fenntartottam a szükség idejére, a harc és háború napjára? Melyik út visz oda, ahol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön? Kihasított nyílást a záporesőnek és a mennydörgő villámnak utat, hogy aláessék az ember nélkül való földre a pusztaságra, holott senki nincsen, hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjasszon zsenge pázsitot. Van -e atya az esőnek, és kiszülte a harmad csepjeit. Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte? Miként rejtőznek el a vizek, mint egy kő alá, és mind zárul be a mély vizek színe? Összeköthetedé a fiastjúk szálait, a kaszás csillag köteleit megoldhatodé, é A hajnal csillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a göncöl szekeret forgathatod-é fiával együtt. Ismeredé az ég törvényeit. Vagy te határozod -é meg uralmát a földön. Felemelheted-e szavadat a felhőkig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged. kibocsáthatod é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják én néked, itt vagyunk. Kihelyezed bölcsességet a sötét felhőkbe, vagy a tüneményeknek kiadott értelmet. Kiszámlálta meg a bárányfelhőket bölcsességgel, és kiüríti ki az égnek tömlőit, mikor a por sárra változik, és a göröngyök összetapadnak. 39. rész Vadászol-e prédát a nőstény oroszlánnak, és az oroszlán kölykök ésségét kielégítedé, mikor meglapulnak tanyáikon, és a bokrok közlesben vesztegelnek. Kiszerez a hollónak eledelt, mikor a fiai Istenhez kiáltoznak, kóvályognak, mert nincs mit enniük tudod -é a kőszáli zergék ellésének idejét. Megvigyáztadé a szarvasok fajzását. megszámláltad a hónapokat, ameddig vemhesek. tudod -é az ellésük idejét. Csak összegörnyednek, elszülik magzataikat, vajudásaiktól megszabadulnak. Fiaik meggyarapodnak, a legelő nagyra nőnek, elszélednek és nem térnek vissza hozzájuk. Kibocsátotta szabadon a szamarat. Kioldozta el a e szamárnak kötelét, amelynek házául a pusztát rendelém és lakóhelyéül a sós földet. Kineveti a városbeli sokadalmat, nem hallja a hajtsár kiáltozását. A hegyeken szedeget, az ő legelője mindenféle zöld felkeres. Akaré szolgálni néked a bölény, avagy meghálé a te jászolodnál. Oda kötheted a bölényt a barázdához kötelénél fogva. Vajon boronája-é a völgyeket utánat, Bízhatol-é mivel hogy nagy az ereje, és munkádat hagyhatod éreá? reá? róla, hogy vetésedet behordja, és szérüdre betakarítja? Vígalleng a strucmadár szárnya, vajon az eszterák szárnya és tollazatai az? Hiszen a földön hagyja tojásait, és a porral költeti ki és elfeledi, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat. Fiaival oly keményen bánik, mintha nem is övéi volnának, ha fáradtság a kárba vész, nem bánja. Mert Isten a bölcsességet elfeled tette vele, értelmet pedig nem adott néki. De hogyha néki ereszkedik, kineveti a lovat és lovagját. Te erőt erőt a lónak, avagy a nyakát sörényel teruházodé fel felugraszthatod -é, mint a sáskát, tüsszögése, dicső, félelmetes. Lábai vermetásnak, örvend erejének, a fegyver elé rohan, neveti a félelmet, nem remeg, nem fordul meg a fegyver elől, csörög rajta a tegez, ragyog a kopja és a dárda, tombolva, nyihogva kapálja a földet, és nem áll a trombita zeng. A trombita szóra, Nyerítéssel felel, messziről megneszeli az ütközetet, a vezérek lármáját és a csatazajt. A te értelmed miatt van é, hogy az őv repül, és kiterjeszti szárnyait délfelé. A terendelésedre szállé fent a sas, és rakjai fészkét a magasban. A kősziklán lakik és tanyázik a sziklák párkányain és bérztetőkön. Onnét kémlel ennivaló után, messzire ellátnak szemei. Fiai vérszívnak, és ahol dög van, mindjárt ott terem. Szóla továbbá az Úr Jobbnak, és monda. Ki pert kezd a minden hatóval, száfolja meg, és aki az Istennel feddődik, feleljen néki. És szólt Jobb az Úrnak, és monda. Íme, én parányi vagyok, mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer de nem teszem többé. 40. rész Ekkor szólt az Úr Jobbnak a forgószélből, és monda, Nosza, öveszt fel, mint férfi derekadat, én kérdezlek, te pedig taníts engem. Avagy semmivé teheted é -e te az én igazságomat? kárhoztathatsz te engem azért, hogy te igaz légy? És van-e ugyanolyan karod, mint az Istennek, Mennydörgő hangon szólasz én, mint ő. Ékesítsd fel magadat fényel és méltósággal, ruházt felmagadat dicsőséggel és fenséggel. Öntsd ki haragodnak tüzét, és lásd meg minden kevét, és alázd meg őket. Lásd meg minden kevét, és törd meg őket, és a gonoszokat az ő helyükön tipord le. Rejsd el őket együvé a porba, orcájukat köstbe mélységes sötéttel. Akkor én is dicsőítlek, hogy megtartott téged a te jobb kezed. Nézd csak a behemótot, amelyet én teremtettem, amiként téged is. Fűvel él, mint az ökör. Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban. Kiegyenesíti farkát, mint valami cédrust, Lágyékának inai egymásba fonódnak. Csontjai érccsövek, lábszárai, mint a vasrudak. Az Isten alkotásainak remeke ez. És az ő teremtője adta meg néki fegyverét, mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mező minden vadja ott játszadozik. Lótuszfák alatt heverész a nádak és mocsarak búvó helyein. Befedezi őt a lótuszfák árnyéka, és körülveszik őt a folyami fűzfák. Ha árad is a folyó, nem siet, bizton van, ha szájához a jordán csapna is. megfoghatják ki őt szemei láttára, vagy átfurhatják-e az orrát törökkel? 41. rész Kihúzhatod-e a leviatánt horoggal? Leszoríthatod-e a nyelvét kötéllel? Húzhatsz-e gúst az orrába, az állát szigonnyal átfurhatod-e? Vajon járulé előtbe elődbe sok könyörgéssel, Avagy vagy szólé -e hozzád sima beszédekkel? Vajon friget köté veled, hogy fogadd őt örökös szolgádul? Játszhatol lévele miként egy madárral, gyermekeit kedvéért megkötözheted alkudozhatnak é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják azt. Telerakhatod é nyársakkal a bőrét, avagy szigonyal a fejét. Vesd rá a kezed, de megemlékezzél, hogy a harcot nem ismételed. Íme az ő reménykedése család, puszta látása is halára ijeszt. Nincs oly merész, aki őt felverné. Ki hát az, aki velem szállna szembe? Ki adott nekem előbb, hogy azt visszafizessem? Ami az ég alatt van, mind enyém. Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mi voltát, alkotásának szépségét. Ki takarhatja fel ruhája felszínét, két sor foga közé kisoda hatol be. kinyitotta fel orcájának ajtai. Fogainak sorai körül rémület lakik. Büszkesége a csatornás pajzsok, összetartva, mint egy szorító pecséttel. Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegő megy. Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok. Tüsszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempilláj. A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzeszik rák omlanak ki. Orjukaiból Gőzlövel elő Mint a forró fazékból és üstből lehelete Meggyújtja a szenet, És a szájából lánglövel elő Nyakszírtjén az erő tanyáz Előtte félelem ugrándozik Testének részei egymáshoz tapadtak Kemény önmagában és nem izeg mazog Szíve kemény, mint a kő Oly kemény, mint az alsó malomkő Hogyha felkél Hősök is remegnek Ilyettükben veszteg állnak. Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne, legyen bár dárda, kopja vagy kelevész, annyiba veszi a vasat, mint a pozdorját, az acélt, mint a korhat fát. A nyílvesszője el nem űzi őt, a paritja kövek pozdorjává változnak rajta, pozdorjának tartja a buzogányütést is, és kineveti a bárcsúhogását. Alatta éles cserepek vannak, mint szeges borona henteleg az iszap fele. Felkavarja mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festék edény. Maga után világos östvényt hagy, azt hinné valaki, a tenger megőszült. nincs -e földön hozzá hasonló, amely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen. Lenéz minden nagy állatot, ő a király, minden ragadozó felett. 42. rész jó pedig felelt az Úrnak, és monda. Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvalom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nekem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam és bánkódom a porban és hamuban. Miután pedig e szavakat mondotta vala az úr jobbnak, szólt a témámból való elifáznak. Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám jobb. Most azért vegyetek magatoknak hét túlkot és hét kost, és menjetek el az én szolgámhoz Jobbhoz, és áldozatok magatokért égő áldozatot, Jobb pedig az én szolgám imádkozik ti mert csak az ő személyére tekintek, hogy rettenetesne cselekedjen veletek, mivel hogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Elmentek azért a témámból való elifáz, a súgból való bildád, és a Naamából való Cófár, és úgy cselekedének, amiképpen mondotta vala nékik az Úr, és az Úr tekinte Jobbnak személyére. Azután eltávolítá Isten Jobbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jobbnak mindazt, amie volt. És bement hozzá minden fi testvére, és minden lány testvére, és minden előbbi ismerőse, és evének ővele együtt kenyeret az ő házában. Sajnálkozának felette, és vigasztalák őt mind a nyomorúság miatt, amelyet az Úr reál vala, és kiki adanéki egy-egy pénzt, és kiki egy-egy aranyfüggőt. Az Úr pedig jobban megáldá a jobb életének végét, mint kezdetét, mert lőnéki ki ezer juha, hat ezer tevéje, ezer igás ökre, és ezer szamara, és lönnéki hét fia, és három lánya, és az elsőnek neve volt Jémima, a másodiké Keciha, a harmadiké Kéremhappuk. És nem találtatnak vala olyan szép lányok, mint a jobb leányai abban az egész tartományban, és az ő adjuk örökséget is ad a nékik az ő fiú testvéreik között. Jobb pedig élt vala ezután 140 esztendeig, és látja vala az ő fiait és unokáit, negyedízik. És meghalt Jobb jóvénységben, és betelve az élet.